U večerašnjoj emisiji poznati o aktualnom razgovarat ćemo o aktualnostima iz svijeta nogometa, stoga ovim putem pozdravljam u studiju stručnjake iz tog područja a to su Čiro Blažević, Luka Modrić, Zdravko Mamić, i poseban gost večeras Ljubo Česić Royce, koji je slučajno zauto na naš radio pa da čujemo i njegovu interpretaciju na današnju temu. Večeras ćemo nešto o povijesnoj utakmici rijeke Milana kao i o skupini u kojoj će zagrati hrvatska reprezentacija na svjetskom prvenstvu u Rusiji iduće godine. Za početak dajemo prednost najvećem mu među kupljenima, a to je gospodin Čiro Blažević. Pa, gospodine Čiro, kako ste vi vidjeli utakmicu između Rijeke i Milana? Poslina moj, malo me dioptrija zavrkava tako da sam na momente mutno vidio, ali ono što sam vidio mogu reći da je bila apsolutna devastacija jednog monumentalnog kluba, kao što je Milan od strane izrazito potentne i galvanizirane ekipe Rijeke. Rijeka je bila kompaktna kao mamičeva tužba, Razigrana kao ja sa 17 godine godom Čiru, sliči oni se od Surica na tjelesnom, otkud mi i Nadimak Čiro to nisi znao, vidiš. Dominantna kao sinkopak od Hrvatičića i na kraju zasluženo slavila koju sam ja zaslužen od 13 trenera. Trener Milana Gatuzor ipak je odlučio povesti praktički drugu momčad na ovu utakmicu pa možda i rezultat nije toliko realan kao što je bio da recimo izašla prva ekipa na teren. Moj, ovo je Milan po kvaliteti igre je ko Milan, ali moj susjed Milan koji ima 90 godine hodali su jedan kuk. A čak mislim da bi on bio veća prijetnja za rijeku nego napadači Milana. Tako da s prvom ekipom da godjer bi ishod bio isti i rijeka može samo žaliti za time što imaju koncentraciju. Kao indijsko-oceanski inčun pa u zadnjim tisučinkama primaju golove koji su ih koštali ne prolazka u daljnju padu na titanju. Eto, hvala gospodine Ćirom na izvještaju i na upoznanju sa istočno-indijsko-oceanskim inčunom. S nama je i zdravko Mamiću, gospodine Mamiću, ajmo malo u skupini u će irati naša reprezentacija, Argentina, Nigerija, Island, vaš komentar. Pa, Anđeli, moj dobri, pa evo, evo, prvo prvo krećemo s Nigerijom, u njih ćemo zgaziti koplitku rijeku Niger, uh, Island gazimo koplita gezir. Argentinu ćemo smrvit, smrvit ko što ćemo moj prijatelj Maradona i ja poslije utakmice smrvit komad jedne vrlo popularne bijele substance, razumeš me, koja, koja je inače raspostranjena u Kolumbiji, pa sad vi sami zaključite a, o kojoj substanci se radi, je Hvala s nama i Luka Modrić. Luka, tvoj komentar na temu reprezentacije? Pa je, evo, imamo Nigeriju, ko što samo ime kaže, bit vjerojatno dosta tamnopuntih igrača, oni mogu brzo trčat. Mislim, ja ne želim da ovo sad zvuči rasistički, ali to su činjenice i to je sve što znamo o njima. Island, ne mogu se sjetiti, jer smo li ikad igrali s Islandom. Posvjeću vas ja, jer ste sada kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Što više bili ste u istoj skupini i još ste 2. 13. igrali s njima u dodatnim kvalifikacijama. A je, je, je, sad, sad se, sad se nećek sjećam, ali umagli... Argentina imaju Mesija, Messi inače dobro po terenu loptu u Mesi, ali kad igra protiv Hrvatske ljudi se pitaju Messi gdje si? I jesi li to, to ti? Uopće da ovo sam is freistalio jer da sam napisao prije nema šanse da bi se uspio sititi ovog teksta. Eto, hvala Lukas, nama je i bivši političar koji nema toliko nogometnog iskustva kao prethodni gost, ali zasigurno može dati svoj osvrt na skupinu. Gospodine Rois, kako i vidite skupinu koju izvukla naša reprezentacija. Čovječe, boži, ja ti to gledam uh, sve očima muškarca koji želi ljepotice na tribinama gleda čovječe a ja ne 22 znojna igrača kako trče za lokovi se ostalo. Uh, prema tome, mogu reći da sam preželjivao sveđanke u skupini, ali i slađanke su dostojna zamjena s onim rumenim obrašćićima i plavom kosom. Kad ja to vidim, čovječe boži, ja eksplodiram kao gejzir, čovječe boži. Onda imamo atraktivne nigerike, to će biti isto milina za oči a Argentinke. Uu, kad se sjetim onih svih latino-sa punica što sam morao sa ženom gledat kada ispadnem dobar muži i ostalo, a ja htio neovisno o njoj gledat kad su tolje poce samo takve te latino na stranu sve to ba, nema čovječe boži do Hrvatska, čovječe Boži. Pa to su najljepše žene na svijetu i nadam se da će kamere većim dijelom biti uprte u našu najljepšu ljepotu koju imamo u cijeloj zemlji, a to su naše žene, naši Hrvatski draguli, čovječe Boži. Eto, hvala gospodine Rojs na ovoj zanimljivoj i drugačoj interpretaciji skupine Dedičirati Hrvatska reprezentacija. Zahvaljujem se svim našim večerašnjim gostina, gostima. Eto, bila je, bila je ovo još jedna satirična emisija poznati o aktualnom Danko ne znam <laughs> što je ovo bilo. Ovo je bilo svega eto, i svega. Dobili smo iz drugačijeg malo kuta gledanja na, na tu našu skupinu. Mm. Rojs se posjetio ipak da se nogome gleda zbog navijača i navijačica. I hvala mu na tome što nam je posjetio. Posjetio nas je da ipak nešto... Važniji od same nogometne igre, a to su te žene na tribinama. Da, ali morat mi kasnije malo ovo detaljnije objasniti što je gospodin Mamić mislio sa Maradonom. Nisam baš shvatio najbolje. A to je zato što ne znaš između redova i očito nisi pozna sa tom jednom substancom, a vrlo sitnom. Dobar, nećem da li u, nećem u substancama. Danko, hvala ti na još jednom krasnom...